8-ci hədisə başlayır. Və o səhristə Fe'i Allah Subhanahu taala-nın ucdə olmağından danışır. Yəni səmada. Və burada Rəhiməhullah bir hədis gətirir bu sifətin isbatı üçün. Bu bu bu hədis deməli Abu Davud və Ahmad Əkidlə rivayətli. Bədi səhihdir. Hədisə gəlir ki, bu dümələ hədis xəstəni malizələ meydan danışır və deyir ki, vəz Peyğambar salsın, deyib ki, Rabban Allah əllə deyif hissəmə, bizim Rəbbimiz hansı ki səmadadır. Səmadə olan Rəbbimiz təqad desə, ism oq, sənin bütün isimlərin, adların pakdi, yəni nöqsansızdır, ev yoxdur. وَأَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Və senin emrin semada ve yerdedir. yani emrin şamildir. Semada ve yerdedir. كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ Necə ki rahmetun da semadadir. اِذْا رَحْمَتَكَ فِي الْاَرْضِ O rahmetundan yere de etkinen. Yere de gönder. اِخْفِرْلَنَا هُو بَنَا وَخَطَايَنَا Bizi bağışta. Hübənə böyük günahlarımızı və xatayənə kitik günahlarımızı. Ən tarabut tayyibin, sən yaxşıların Rəbbisən, gözəllərin Rəbbisən təmizlərin. Ən zirr-rəhmətək, bizə rəhmətimi nazil et. Min rəhmətikə, öz rəhmətindən və şifəən, və həmsin şəfa nazil et. Min şəfaiq, öz şəfandan. Alə həzəl-vəcəb, bu xəstəliyə şəfa indir. Fəyəb Bu dua olsa xəstə, o xəstəlikdən qutarar. Bu, bu hədisin əbudaqı eləyə rivayət edirik. Deməli, bu hədisdə müəllif rahim gətirib ki, Allah s.ə.qədə olmağından danışır ispatı üçün. Vələ, hədisin əvvəlində keçir ki, O Rabbimiz kənsə ki, səmada. Və Allah s.ə.qədədir. və burada hədsayid olan məsələlərdən e, uyurulur ki, bəs burada bir söz keçirilir. Kəma rəhmətukə fil səma, ic ar-rəhmətukə fil arḍ. Nə is ki rəhmətin səmadadır, yer üzünün rəhmətindən gələr. Məğer yer Allah Subhanahu rəhmətə yoxdur, səmadadır. Yo, burada e, xüsusi rəhmətdən söhbət gedir. Xüsusi rəhmətdən. Çünki biri deyə bilər ki, məyər Allah'ın rəhməti yeryüzündə yoxdur, həstə edir ki, səmada rəhmətin var, yeryüzündə də etkinə. Burada söhbət gedir, məyər Allah'ın rəhməti yeryüzündə yoxdurmı? Və lakin burada baxma lazımdır ki, bu birinci kimi oxunur, oxunur, xəstəyə. Və xəstə də xüsusi rəhmətə ehtiyacı var. Xüsusi rəhmət. Ona görə, hansı ki o xüsusi rəhmətə ki, hansı ki o xəstəliyi aparacaq. Ona görə o xüsusi rəhmətdən istəyir. Yəni, yoxsa Allah'ın rəhməti burada da var. Və sonra burada buyurur ki, ixfirlənə bağışda bizi, yəni, əstəxfurullah, yəni, qufran ərəbcə, Ört, örtmək demək idi, örtmək. Sən deyəndə ki, Allahım, məsələn, əstəxfirullah deyəndə, əstəxfirullah, yəni Allahdan istəyirsən ki, mən eibləmi örtgünəm. Məsələn, biri görürsən xəta eləyəndə, və ya günah eləyəndə deyir, əstəxfirullah. Yəni Allahdan istəyirsən ki, yəni örtgün eibimi, yəni bağışlaq. Ömumiyyətlə, ğıfır ərəbcə, deməli, o papağa deyirlər, döyüş papağına. Hansı ki, döyüşə gedəndə, Sirəhli papağıdır dəmirdən. Olar batanda dəyməz. Yəni bata bilməsin. Zəfir onu dilə ki, örtür. Əslində ruhəti mənada. Amma Şərib əlada isə örtməkdir, eyibləri örtmək. Allahdan istəyəndə xufran, yəni astagfurla deyəndə demək istəyəndə ki, yarab, məni eybləmi ört günə. Xub, bənə xub böyük günahlardır. Və xata isə burada hədisdə keçən kiçik günahlardır. Və lakin ola bilər Bunlar indi ayrı-ayrı gəldilər. Ona görə hub böyük günah oldu, xəta isə kiçik günah. Amma tək gəlsə ikisi də daxildir. Tək gələndə. Yəni hub gəlsə həm kiçik, həm böyük günahlara nəzər tutulur. Xəta yəsən kiçik, həm böyük günahlardır. Amma burada gəldiyinə görə Aleksan. Burada gəldiyinə görə ayrılıq və böyük günahlar və kiçik günahlara baxılmasına dilənilir. Və Nə üçün məhz günahlığa bağışlamaq fikirləni xəstə şəfah istənilir. Xəstə şəfah istəyir və ya xəstə üçün dua edilir. Və lakin dua eləyəndə xəstəyə bu məsələlər gəlir, çıxır. Buları istəyirsən ki, yarab, böyük üçün günahlığa bağışlar. Çünki bunlar ne üçün istəyirsən, bunlar mani ola bilər şəfahaya. Çünki günah, günahlar mani olaq, duanın qəbul olmağına və s. Şəfahaya, ona görə, Ona görə dua eləyəndə sən ki şəfa istəyirsən, bunları deməlisən. Digərən ki, hətta duaya yol açılsın. Sənə duan qabıl olmağa qapılar açılsın. Baxı deməli diləyənsən və sonra sən isən şəfa. Bu göstərir, dua eləməyə də necə eləməyə daha yaxşıdır. Çünki günah manikçiliği törədir. Duaların qabıl olmaqına. Sonra buyurur, Resul Səhələsə ən tərəbutda yibin. Sən yaxşıların Rəbbisən. Və burada Rəbb rübubiyyə, ümumiyyətlə rübubiyyəlik, Allah s.b. rübubiyyəlik, iki növdir. Var ümumi, var xüsusi. Burada xüsusi rəbiliyidir. Rəb, xüsusi. Çünki deyir ki, xüsusi Rəbbidir. Hamısının. Hətlə kafirlərin Rəbbidir. Lakin, o ümumi Rəbiliyidir. Burada isə xüsusi Rəbiliyidir. Yəni, Allah subhanətə halə xüsusi sifətlərinin adını çəkirsən. Xüsusiləşdirirsən o sifətləri, xüsusiləri işdirirsən. Yəni, hamısı ümumiyyət eləmirirsən. O da duanın ədəblərindəndir. Duanın ədəblərindən xüsusi o sifətləri ki, ümumiyyət və xüsusi, xüsusi formada istəmələsən. Ki sənə aid olsun, söhbəyət səndən gedir. Möminlərdən, yaxşı insanlardan. Və necə ki, məsələn, Seyirbazlar, Musa aleyhisselamın dörründə yaşayan serbazlar Firondun seyirbazlar olar, fükür verir olar, ayədə necə gedir? Ərraf suresi 121-123 çəcən. Orada dədir ki, qalu, seyirbazlar aleyhisselam, seyirbazlar dedilər, qalu, Əmənnə bi-Rəbbil-ələmîn Ələmlənin Rabbinə iman getirdik. Şirə ayədə belədir ya, Onlar deyirlər ki, dedilər ki, âləmlərin Rabbinə iman getirdi, burada ümumidir Rabb. Sonra gör, ne deyir? Sonra, Rabbi Musa və Harun, Musa və Harun, Harun Rəbbinə, husuləşdirdi. burada, bu, bələ. Bu hadisdə də, xüsusi Rəbiliyə gedir. Çünki deyir ki, əntə rəbbü təyibin, sən yaxşılan Rəbbisən. Seyitə əntə rəbbü lə ələmin, sən âləmlərin Rəbbisən, âləmlər Bu məxluqlar. Bu məxluqlar o planetlərdə sadlar yox. Başqa Bütün məxluqlar bəzlədir, ins və cin. Lakin ümumi bütün məxluqlardır. Allah Subhanahu bütün məxluqların Rəbbidir. Və sonra hams hamsə hər yomunda. Allahdan başqa hams qayır. Allah xalifdir, tək. Onunla başqa hamısı məhlubdir. Allah hamısı mürəbbidir. Sonra deməli, burada təyibun, sən, yaxşıların rəbbi, sən nəzərdə tutulur. Yaxşılar kimlər? Yəni, möminlər. Hər mömin yaxşıdır, gözəldir. Sonra hadisə davam ki, duada deyir, Bizə rəhmətindən nazil et və şəfanına nazil et bu xəstəliyə qarşı, bu xəstəliyə alaç elək. Və həmçin, Allah s.ə.v. rəhmətdir də neçədir, növdə o da. Var ümumi həmçinin xüsusə, həmçinin rəhmət Allah s.ə.v. sifətlərindəndir. Sən o rəhməti istəmirsən, çünki Allah s.ə.v. sifətləri ayrılmazdır. Amma sən ayrılan istəyirsən, hansı ki gələn sifətlər ayrılmaz axı. Elə elə və Allah Subhanahu ondan hansı rəhmətindən sən? Birinci rəhmət iki növdü. Və məxluq olmayan rəhməti. Çünki o sifətdir. Sifət məxluq Allah Subhanahu sifətləri də məxluq deyil. Nə adları, nə sifətləri məxluq Bu, bu rəhməti nazı olmaz demirsən. Çünki şifa arayılmaz da xəyət. Var həmçinin var. ikinci növi o rəhmət ki, allah Teala o rəhmət ki, məxluqdir. Xəlq onun. O, o rəhmətinin əsəridir. İzləri yeryüzündə. O rəhməti, ikinci rəhməti. Və sən o rəhməti istəyirsən. Rəhmət deyəndə xəstə üçün o, o rəhməti istəyirsən və Necə hədisi qüslüdə gəlir cənnətdən? Deyir, sən mənim rəhmətimsən, cənnətə deyir allah falan və Allah. Sən mənim rəhmətimsən, istədiyimi səni ilə rəhmədirəmdir. Və nə rəhmət üçün övdür, var ki, sifət o məxluq deyil, var ki, o rəhmətin əsəri yer üzündə o məxluqdir. Həmçinin şəfa, Allah s.w. şəfi, sifətlərindən biridir. Allah subhanədə, sifətlərindən biridir. Və şəfanın da əsəri yeryüzündə olur. Şəfa. O şəfa da həmsinin o sifətin istəmirsən nazıl olmanıdır. İstəyirsən onun əsərindən nazıl olsun, yeryüzündən. Və la, bu cür, deməli, xəstəyi dua edir. Gördüz ədsə, o qədisi gözəldir. Yəni, duanı bu cür istəmək gözəldir və peyğəmbər sala sən deyir, xəstə şəfa tapar. Ruqiya da bir üstə nədir? Ruqiya xəstəyə oxumaq. Özünə də oxuya bilərsən, başqa adam da oxuya bilər. Ruqiya. Ruqiya nədir? Yaxşı, sonra Məli İbrahimullah burada deyir, "Əl-Hadis ut-Tasiya", 9-cu hadis. Təsiyyə, Yenə Allah Subhanahu Taala uzad olmasından gedir. Ola ki, Şeyhul İslamu rəhməlullah bir dənə o sözü görə bu hədisi gətirib. Çünki məqam Allah s.w. yüksəkdə olmasının ispatindən gedir. Ona görə hədisin əvvəlində keçdi ki, sən hansı ki, səmadə olan Rabbimizsən, səmadə olan. Sonra müəllif burada ikinci hədisi gətirib. Allah s.w. yüksəkdə olmasından. O, bu hədisi Əbi Usaidun Xudri, rivayət edir ki, bu hədistə gedir ki, Ələ təəmənuni وَأَنَا أَمِينٌ مَا فِى Siz mənə arhain deyilsiz mi? Has ki mən arhainam səmadakine? Aminem. Siz mənə, mənə amin deyilsiz mi? Has ki mən səmadakine aminem? Səmadakine. Benə Allahə. Bu hadis, deməli, Yəni siz mənə əmin kimi tanırsınız ki, əmin arxan dövçüsün mənə ki, hansı ki mən səmadakinə arxanam, əminəm. O, bu hədis deməli, göstərir ki, Allah səmadadır. səmadadır. Peyğəmbər saldırı gəlir. Allah səbələ Peyğəmbər saldırısından ki, mən əminəm səmadakinəm. Çək o heç vaxt mənə bərinə xilaf tutmaz və s. Bəhəmçinin Cəbrail də musikətlə Vəsfə olunub, amin. Dirəcə ki, məsələn, Tekvir suresində, Tekvir, 19 iyyəl mincəyə, Tekvir. Cebrail de də dədir ki, İnnəhü ləqəv rəsulun kərim. Bu, hürmetli rəsul. rəsulun sözüdür. Zəy quvvətinə indəzil ərşil məkəin. Muta'in, thümə amin. Amin kimi Cebrail de vəsfə olunub. Cebrail de amindir. Yani, xəyanət eləməz. Bədəklar çıxmaz və Bu, bu hədis səbəbi nə üçün Peyyambar salarsam bu sözü deyib. Bu da deyib, deməli ki, bu vaxt ki, Yəmənə göndərmək istəyir dörd nəfərdən birin zəkatı yığmaq üçün. Seçir Əli ibn Əbi Talibə əmir qoşuna, deyir ki, sən ged. Yəmənə zəkatı yığmaq üçün. Və o dördündən bir neçisi İnciyirlər. Deyirlər ki, bəs Peyğəmbər sağlısı əlinə öz göməyin istəyirdim. Bəs və Peyğəmbər sağlısı bu vaxt ona cavab verir və deyir ki, sən mənə əmində ölsən, hansı ki mən səmadakinə əminəm. Yəni, sən məni arxayın, oğlum məlsən ki, hansı ki mən arx səmadakin arxayınam. Bu hədis deməli, Əli bin Əvi talibə yollayır yemənə zəkat yığmağa. Önsə gedir Həccə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və zəkatı yığandan sonra Əli ibn Əbi Talib gəlir qoşunla qayıdır arxaya. Da Əli ibn Əbi Talib öz yerinə birini qoyur. Əmir kimi. Və deyir ki, mən gedib çatım Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Həccinə. Və gedir Həccə, rasul sallallahu əleyhi və səlləmə Vəs gəlir ki, xəbər Yəməndən gələn qoşun Ə, əmiri qoşunun payı paylayıb. Qoşunun payını paylayıb ki, piyambar sağlasını görüşəndə ümumiyyətlə, yaxşı görünsünlər. Və ələ biləm, əvitalə bu xəbəri, əmir deyir ki, əmirə təzlən yığcınan. Qoşunu nə Və elə ki, mən sənə verirəm bunu, təzlən götürəm səndən, biləm və bura. Biraz insanda görsən, nəsə olur. O boyu da, qoşun. Və biraz incirlə ələ biləm, əvital və narasılı başlayıq əldən və Peyğambar sağlasın gəlir xoq deyilən bir yerdə çünki kəravan Məkkədən Mədini ən azı 9 ilə 12 gün arasında gedirdi təbii ki, gündə olabilsin, bir neçə dəfə kəravan yanırdı, istirahat edirlər həm heyvanlar istirahat edilsin həm də özləri və Peyğambar sağlasın hər otoranda da xutba verərdi xüsusən də axırınca ətçiydi və hiss eləmişdi ki, axırıdır onu ya axırda çox danışardı Yəni, çox fayda verərdir, mühüm məsələləri çatdırardı və xütbə verir, yəni mövzə eləyir və xütbənin əsnasında Əli bin Əvi çağırır, çağırır ki, bundan incimiyyün İncimiyyün Əli bin Əvi talibdən Mən kuntu mevləfə Əli mevləf, kim məni mevləf, mən kimi mevləsiyamsa Əli don mevləsiyam, yəni dosti Kim məni sevirsə, Əli bin Əvi talibdə sevsin Mən kimi dosti Ali bin Ali talibin, onun dostu idi. Ən inci mühim, elan eləməyik. Çünki o xəlifədən ehtiyac yox idi, axı. Yani xəlifə var idi. Ehtiyac və xəlifədə. Yəni bu... Onda aidində, xəlifə Abubakır olacaq idi. Elədə o? Çünki, peyambar sağa xəstənəndə Ayşəyə deyil ki, gel, atanı çağırırım. Məktub yazmaq istəyirəm, atanı çox. Ayşə çağırmadı o məqamda çağırma. Çünki vəziyyətə ağırlaşmışdı, onu görəm. Rəsul sazı Əbbaqır qoymaq istəyirdi xəlifə. Şək yoxdur onda. Amma deyirlər ki, ki qədri xunda əlin qaldırıb və orada xəlifə təyin edib. Əgər xəlifə təyin edəsəkdir, olardı xəlifə. Çünki sahabilər fəhəmbar sağlasa vəfat eləyəndə ümumi elar olunmamışdı, kim olacaq. Ona görə ixtilaf edirlər. İxtilaf necə? Dedilər necə eləyəyik? Kim olsun? Hətta mədinəllər çəkildilər qırağə. Ənsallar. Ənsallar elə fikirləşdilər ki, mühafizilər gedəcəklər tərk eləyəcək mədinəni. Gecələ Məkkəyə. Rasul sallallaha salla görə qaldılar Mədinədə. Və yığışı lapən isəqifədə istilər ki, öz ağlandı xəlifə elan eləsinlər. Və Əbu Bəkr və Ömər və Kəsir səhabələri gələndə peyğəmbər Ənsarlar yıxşıq Rasul Abbaqır gedirlər ora. Və Allah razı olsun gedirlər ki fitnə olmasın və bu məsələyi belə qoymaq da olmazdı. Və gedirlər və işlirlər belə söhbet gedir və orada Abbaqır təyin edirlər, hamı ehtiraz edilməyir heç kez. Sonra gəlir müsəlmanlar yana hamı işləyir ki, Abbaqırda heç kez ehtiraz edilməyir. Ali ibn-i Afitab da orada biyyət edir. Doğru isə ələ münəvitəlif az görürsənir cəmaat arasında. Çünki Fatıma xəstələnir, radiyyəlləniha. Hə. Altı ay xəstələnir, ondan sonra vəfat edir, radiyyəlləniha. Hə. Ona görə cəmaat görür ki, əli az görürsənir, bəziləri təbii ki, münafiqlər həmişə belə şeylərdən istifadə edirlər. Deyirlər ki, əli biyyət eləməyib və s. və Bəli, eşidir bunu, gəlir cəmaatın qıvamında yetirilir təzlərin ikinci dəfə. O, burada işim yoxdur. O, kim xalifi olmalıydı? Kim lazım idi, o oldu. Allah kim istədi? O da oldu, həmçin müsəlmanlar da kimi istədi. Ali də xalifi oldu da, olmadı məyə, oldu, putardı, oldu, nə söhbət edilmək lazımdır? Axıra oldu ki, putardı. Deməli, bu ədis, deməli, və belə deyib ki, Peyyambar s.ə.v, məyərsiniz, məndən əmir döyürsünüz, hansı ki, mən səmadakinə əmirəm. Yəni, mən və dəxilə mən xəyərlə cədəməlləm sizə qarşım. Sonra müəllif rəhəmiyyəllər burada 10-cu ədisi getirir. 10-cu ədisi də fi itibətül Yenə şeyh rəhəmiyyəllər Allah s.ə.q. ucada olmasından söhbət gedir. Və burada buyurur ki, Və burada buyurur ki, əs peyğəmbər sallarsan buyurur. Və alə arsı fawqa al-ma. Suyun üstündədir. Suyun. Və sonra buyurur ki, vallahi fawqa al Allah subhanahu təala əşin üstündədir. Və hu ya'le ma antum alay. O baxmayaraq o əşdədir, lakin o bilirsiniz nə Və adi istəsasandır. Bu da odur və itilir. Və binə Xüzeymə bəkeydə Və bu adi istə də isbatdır ki, Allah Subhanahu taala səmadadır. Çünki vurulur ki, va kana arşu ala'l ma'. Allah Subhanahu taala hər şey Çünki 7 qat səma, sonra gəlir dəniz. Dəniz var bu O dənizdən sonra gəlir arş. Və sonra yəni Allah Subhanahu taala, Allah Subhanahu Ona layiq olan istivalı. Bəziləri başa düşürlər ki, biz məkan veririk Allah Subhanahu taalaya. Demirik Allah Subhanahu taala Əhmədi tərəfdədir və məkan hələ verməyib. Bəyə məsələn va bu tərəfdə, səma deyə bu tərəfdə görürsüz. 15 dərəcə bu tərəfdən altansərdən kəsəndə 250 dərəcə ilə fəsfəfə. Məkan əslində belədir. Ərsləm, başa düşmürlər, biz nə deyirik? Biz deyəndə ki, Allah səmadır, yəni hər şeydən ucadadır. Hər şeydən ucadadır. Yətdi qalq, səma, dəniz və sonra ərş. Sonra isə heç nə yoxdur. Ondan sonra heç nə yoxdur. Allah səbhəndə hala başqa. Allah səbhəndə hala ərşdədir. Necə deyib? Cümə istova aləl arş və arş istovalı 7 aydır demir axı elə bu ayədə sonra buyurur ki, vallahu arş. Allah şunsəndədir. Və hu ya'lamu ma antum alə. Bə bilirsiz nə edirsiz. Baxaraq arşdədir, lakin nə edirsiz. Və Allah subhana bilir hətta niyyətdən keçəni. Bax məna arşdədir. İnsan ələm aşkarı çıxatmıyır, vəla Allah s.ə.vətə atıb bilir. Və bu, onu göstərir ki, vadisdə Allah s.ə.vətə elmi, hər şeyə əhatəliyib, hər şey. Onun əsini əhatələmiyib, Allah s.ə.vətə hər şeyə əhatəliyib, elmi ilə, qüdrəti ilə, sultanlığı ilə, eşitməyilə, görməyilə, hər şeyə əhatəliyib. Bəli? Qəhə? Bizi biz bize, Allah bilir, deniz bir ki, bələdir. Sudu, su. Hə. Sudu. Şey, e, sudu. Hə, həmişə var, Hud suresi. Hə, yani, şey Hud surəsi 7-ci ayə. Laqana arşu alal ma. Yəni arş üstün üzərindədir. Hud 7. Hud. Hud 7. Su yaxşı bir dəyildir, dəniz. Su yəni dənizdə. Və dəniz necə gəlsəydi, o cür yaxşıdır. Su yaxşı. Çünki vayda. biz görməmişik sudur. Su üzəndə də hər. Şey. İnşallah. Deməli bu hərislərdən ümumiyyətlə nə istifadə edirik? Faydalar. Birincisi Allah Subhanahu əzəmətli ucalığı, həmçinin ucad olmaqı və həmçinin onun bilməyi, hər şey əhatələməyi ilmi ilə. Və sonra müəllif Rəxməhullah burada deyir 11-ci hədis. Fizibətülü, uluv və eydən. Yenə Allah S.W. yüksəkdə olmasının ispatı. Və burada Rəxməhullah Şeyxülüslam cariyyə hədisini gətirib. Olaq ki, Rəsul sağlısı cariyyə dedi ki, Allah haradadır? Cariyyə dedi ki, səmada. Və sonra ki, mən kimi? Dedi ki, sən Rəsulullahsan. Peyğəmbər sağlısı, deyir ki, onu azad elək. Səbəyə, çünki məmindir. Məmindir. O bu hədistə de e, Allah səbələlə səmədə olmaqı ispatıdır, yeni uçada olmaqı. Vələ ki, təqdil əhlindədir. Hədist sahihdir, ha? Hədist sahihdir. O birinci cizdə keçmişdir bizdə. Hə? Mısır rüva edilib ha, bilirsiniz də keçmişdir, səyyətidir. Deməli... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bəli qanayətlərini olar, kimlərinə olar, qaziyyətlərini, növbələrini, növbələrini, növbələrini? Bəli, ha. Bəli. Və burada, deməli... Lakin, tahtil nə deyir? Tahtil deyir ki, kim ki, Allah səmadadır, kafirdir. Yəni ta'til ehli rəssusdan çox bilirdilər. Rəssus özü soruşdu Allah hardadır? Və dedi, səmada dedi ki, rəssus sən möminsən. Yəni düz fikirləsin, düz inamlısın Allah Subhanahu taala. Beləcə ta'til ehli ki, kim belədirsə kafirdir. Şükh ola şübhə gəlib ki, Allaha cəhət vermək olmaz tərəf. Yəni bu tərəf, o tərəf, o gətir çıxardır məkana və s. Ona görə, və lakin, onlar elə fikirləşib. Və lakin, Allah subhanətə halə səmadadır, yəni yüksəkdə. Burada <coughs> məkan kimi və ya cəhət kimi başa düşmək xətadır. Çünki söhbət kədər Allahdan, o bizə görə, ola bir səhət var. Allahdan söhbət kədirsə, Allahı müqayisə eləmək olmaz. Bu cür. Elə deyil. Və sonra Rəsul Salsan buyurur ki, onu azad elə, o mümündir. Və burada fükür məsələlərdir, kafirə artıq azad eləmək olmaz və s. Sonra burada Məllif Rəhmin Allah deyir 12-ci ədiz. Fii itbəti l O vaxt ki, səmada yürcədə olmağından danışdı. İndidir allah taala Teala'nın bizimlə olması. Bizimlə olması gəl. Məsələ. İsməli, burada Rasul Sallallar, ə, Şeyhul İslam Teymiyyə rəhəməkullah buyurur ki, Rasulullah Sallallarəm buyurur ki, اَفْضَلُ الْاِيمَانَ اَنْ تَعَلَمَ اَنَّ İmanın ən əfzəl mərtəbəsi odur ki, biləsən ki, Allah-u Teala səninlə de harada olsan. Bu imanın ən əfzəl imandır. Ən əfzəl iman odur ki, Biləsən ki, Allah sən hardasə Allah Subhanahu taala ordadır. Bu hadisdə də isbatdır Allah Subhanahu taalanın bizimlə olması. Bu hər bir şey deyil. Hadisdə. Təbarani rəvətli bu vaxtı mısamdır. Hmm. Deməli bu hadisdə müəyyətlə biz Allah Subhanahu bizim olanına toxunmuşdu birinci ciddə. Nə dey? Keçmişdir bu sifəti. Və eşitmiz artıq və deməli Allah subhanətə Allah ki, demişdir ki, bizimlə olması, o deməyə Allah-u Teala yerdədir. Və ya Allah subhanətə Allah zatı ilə hər yandadır. Yox, Allah subhanətə Allah zatı ilə ərşədədir. Hər şey istəyir eləyib. Və lakin, hər yanda olmağı elmi ilədir, qudrəti ilədir. Eşidməyi iləyindir, görməyi ilə. Və bu cürdür. Allah subhanətə Allah ərşədədir zatı ilə Allah ilə eşitmə ilə, görmə ilə, köməy ilə, sultanlığı ilə, elmi ilə bizimlədir. Da burada Deməli artıq bu sifət bizimə keçməyə keçib. Bu addis göstərir ki ən əfsal iman odur ki, biləsən Allah sənin ardında olsa. Və bu onu göstərir ki, iman növlüdür. Necə növlü? Əhzəl növü də var hələ, qismləri var imanın, Əhzəl iman da var, bir var imanı var, bir var onun imanlar Əhzəldir bunun imanına. Yəni, onu göstərir ki, iman Əhzəlləşir mərtəbələrlədir. Və bu ədiz göstərir ki, lab qarandıq, otağı da görsək, heç kəsəl olmasa, bilginə ki, Allah sənələdir orada. Və lakin, Ərmi ilə, Qudrəti ilə, Sultanlığı ilə. Sonra burada müəllif Rahimullah buyurur 13-cü ədiz. Fii isbəti qovnilləhi qibələ vəqhil musalli O sıfətin isbətdir ki, hansı ki Allah s.ə.q. namaz kılanın üzünün qabağındadır. Allah s.ə.q. namaz kılanın üzünün tərəfdədir. üzvə baxan tərəfdədir. Və burada da Əb-i Hureyran, daha doğrusu İbn-i rivayəti gətirildi. İbn-i Umar'ın Muharəm əsr-i deyir ki, Peyyambar sallallahu aleyhi və sələm, İzə qâma ahadukum ilə s-salə, İzə qâma ahadukum ilə s-salə, İzəm bir əhədikum ilə s-salə, İzəm bir əhədikum yani üzü, üzü hara bakır ora, kabağı tüfürməsin. Kabağı tüfürmə. Çünki Allah Subhanahu taala qabağındadır. Lakin solat fürsün ya ayağının altına. Yəni ayağın tərəfinə düşür və üstün ört. Bu hədis də Buhari, Müslim rivayətli muttəfıqən alayti Necdi ibn Umardan. Yəni Allah Subhanahu taala alayhissalam üzünü qabağında, yəni qabağında Nəticə Allah Subhanahu ayədə buyurur ki, Bəqərə surəsi 115. "Və <gülüyor> lillahi l, l məqrib, 115. Məğrib və məşriq Allahındır. Yəni hər şey hər tərəf Allahındır. "Fə əynəmə Səmavçılar, orada Allah Teala, Allah Teala var. Yəni elə bir yoxdur ki, yer yoxdur ki, o heç nəyi əhatə edəməsin. Hər şeyə əhatəlidir. Özü samavadadır. Zatı ilə. Və lakin elmi ilə, görmə ilə, eşitmə ilə, sultanlığı ilə hər yandadır. Buna görə ə, namaz qılanda və ya qibləyə tərəf dölandə, Burada ədəb göstərir, həməsə ədəbdir hədistə, hədisi göstərir, ədəbdir ki, tüfürəndə insan göstərir o ədəbin, müsəlman necə tüfürməlidir. Bəzi lavad tüfürürə getdi, 2 metr qabaq Və Allah Subhanətlərə kömək olsun, misibətlər görürsən. Göstərir necə tüfürməlidir, sola, sağa da yox. Sağda, sağa tüfürmək də ədəbsizdir, deyilir. Və çünki... Çünki... Qiyyəmbar sallallahu aleyhi sələm gəlib ki, Buxarədə Əbu Hürəyədən sağda mələk oturub. Hürmətli mələk. Onu görə, sola tüfür. Və təbii ki, sağ-soldan əvzəldir. Amma Allah əsbələdə, Allah əsbələdə iki əli var, ikisi də əvzəldir. İki sağdır, yəni, o cür. İkisi əfsəldir, amma bizdə isə yox, bizdə sağ, ə, soldan əfsəldir, hörmətlidir və sonra deyir ki, və ya ayağının altına, təbii ki, insan nəyə ki, burada məhcuddə söhbət gəlir, ümumiyyətlə, hər yanda, nəyə ki, namazdır yanında, sürməyə ədəbidir, olar ki, birdə insan namaz qılır, vəla ki, gördü ki, birdən elə oldu ki, hələ vəziyyət alındır. Eyb etməz, çibində qədər dəsməl zad varsa götürə bilər o cürb. Aydındır, götürə bilər. Yəni, götürüb ağzından götürə bilər bu cürb. Eyb etməz, namazı çoxramır və artıq hərəkət sayılmır. İnşallah. Və bu hədistdən də biz götürürük ki, Allah əsbələtlə namaz qılanın baxdığı tərəfdədir. Lakin zatı ilə yox haqq. Zərt səmadadır. Vallahi ki Allah. Hə. bir sifətinin biridir. Deyə bilərdilər. Başqa sifəti də deyə bilərdilər. Çünki münasib etdi ki, vəslə baxırsan axı üzünlə. Yox. Yəni bir asfərçi yoxdur, Allah səni var, özün layiq olan. Lakin Biz bilmək ki Allah Subhanahu taala qavaamızdadır. Yəni hər şey hətəli güdrəti ilə, elmi ilə, eşitmə ilə, görmə ilə bu cür zatı ilə yox. Çünki biz dedik zatı ayrılmazdır axı. Sifət ayrılmaz zatından gəlməz aşağı. Ona görə o zatı fətən zatı sifətlər də ayrılmazdır. Bəli. Hə. Hə, Ona görə başa düşürük ki, yəni ki, Allah Subhanahu İnsan, çünki ayda göstərir, hər tərəfdə də elmi ilə, qədretin ilə eşitlər, görür və s. Sonra burada, deməli, nə faydalar götürür məcciddən, həmin hədistdən? Lakin bilmək lazım ki, o adam ki deyir, Allah s.ə.vələ sənə üzün baxan tərəfdədir, Həmən o adam da deyir ki, Allah s.ə.vədə səmadadır. Deməli, hə, deməli bu onu göstərir ki, Allah s.ə.vədə səmadı zatı ilə, və lakin, elmi ilə, işitmi ilə, kürləti ilə, ilə, hər yandadır və ziddiyyat yoxdur burada. Birini deyə bilər, hə, ziddiyyatdır. Bir ədisə gəlib ki, bəs deyir ki, səmadadır və bu ədisə gəlir, deyir ki, üzvün qabağındadır, yanındadır. Lakin, ziddiyyat yoxdur. Birinci, ne üçün? Birinci. Çünki şəriyyət özü cəminləyib bunu, şəriyyətdə ziddiyyatı yoxdur, ziddiyyatlıq olsaydı şəriyyət belə deməzdi, deməzdi şəriyyət ki, yəni Qur'an sunu nəzərdə durur ki, Allah səmadadır və deməz, əgər ziddiyyatlıq olsaydı deməzdi ki, üzvun qamandadır və ya baxsan, harada baxsan oradadır, əgər ziddiyyatlıq olsaydı belə deyilməzdi Onu göstərir ki, əgər şəriət özü cəmiliyib, bunu səhələ ciddiyyatlıq yoxdur, səmadadır zatı ilə. Lakin hər yanda da elmi ilə, eşitmi ilə, qödrəti ilə və s. sunfanlıq Bu birinci qayda. İkinci həmsini cəm eləmək olar. Laf şəriət cəm eləməsəyid də, cəm də olardı, çünki bu məxluqda ola bilər, məxluqda ola bilər. Məsələn, günəş, səhər baxırsan günəşə, üzvün qabanındadır. Qabağındadır. Axşam üstü baxsan, günəş. Haradadır? Yenə üzü qabağındadır. Səndən qabağındadır. Yəni, sandan daldı döv. Belə baxmırsan. Belə baxanda, məsələn, günəşə çıxan yerdən. Çıxdı, görürsən, qabağındadır. Sonra baxdır, görürsən, yenə baxdanda qabağındadır. <gülüyor> Əgər bu məxluqda mümkündürsə, belə bir şey Taliqdə əlbəttə mümkündür. Lap tutaq ki, üçüncü qayda yaxşı, üçüncülə gələk. Lap tutaq ki, məxluqda mümkündür. Məxluqda mümkündür bu. Hə, məxluqda o deməkdir ki, məxluqda mümkündür, Allah da mümkündür, Allah da da. Ola bilər, məxluqda bəzi sifətlər mümkündür. Lakin müqayisə eləyib, Allahın o sifətlərini inkarlamaq olmaz. Allah başqadır. Onun miscində heç nə yoxdur. Laf tutaq ki, belə fərziləyir. Mümkün də ölmək hılda. Ona görə tatil əhli deliləri düzgün dövürür. Və sonra burada müəllif, rahiməkullah, deməli, 14-cü ədisi getirir. İnşallah müəllif gəlir Yənaq burada məli, 16 16 hədis gəlib Şeyx Rəhməqullah Biz 14-də qaldıq hə? 16 hədisdə sonra gəlir Məkənatu Əhlü sünnə və cəmə Beynə firəqülü ümmə və təsafın Bil vasatiyyə Şeyx Rəhməqullah Əhlü sünnə və cəman Ümmət firqələr arasında Məkanı Və onun Orta mövqeyi tutmaq sifətlərindən Danışacaq Şeyx Rəhməqullah Sonra gəlir sahabelər və sairə, artıq keçdik başqa məsələlərə keçəcəyik. İndi isə sifətlərdən gedirik hələlik. İndi bizdə 3 dənə disk qaldı. 3 dənə disk qaldı. İnşallah növbəti gələndərsimizə ondan sonra keçəcəyik artıq əqidədə başqa məsələlərə. Şeyx türmədə yazırıq bunu. Bura yalnız sifətləri iş şey eləyir. Yəni ispatın. İndi gələcək sahabelər az məsələlər. La, alsın, gəlsın, Allah gəlsin, gələn